O fondo do aire vermello. O programa do Cineclub de Compostela na Radio Calimera. Viejo barrio, barrio viejo. Solo en lugares parejos. Moi boas tardes, e benvidos a unha nova edición do Fondo do aire vermello, o programa do Cineclub de Compostela na Radio Calimera. Solo Quedan dan los escobros De los hogares felices De las alegres familias Robinson díxome que case tiña rematado o seu estudo O fracaso de Londres debíase ao temor das cidades Un medo protestante do papismo e o socialismo O medo de Europa Que privara os londinienses dos seus dereitos electorais E minara a súa sociedade Denunciaba os anacronismos e privilexios da City En Fleet Street, tiven que impedir que atacase ao alcalde, pero máis tarde, baixo o pórtico do Royal Exchange, acogou e declarou. Para os londinenses, Londres é un misterio. Dispersa de máis, pecha de para coñecela. Unha vida social invisible, un goberno abolido, institucións somesas á monarquía, ao Estado. Onde a City, o seu centro histórico, non é máis que un baleiro cívico que se enche e desocupa cada día de exércitos de empregados e operadores que viven noutras cidades, os máis deles. A verdadeira identidade de Londres fica na súa ausencia. Como cidade, non existe xa. Son isto é verdadeiramente moderna. Londres foi a primeira metrópole en desaparecer. No filme London de Patrick Keillor, o protagonista Robinson per percorre as rúas de Londres de finais do século XX Reflectindo unha cidade que só desenvolve as súas posibilidades como centro financeiro London foi proxectado o pasado 29 de febreiro dentro do ciclo Cinema e Cidade Que ocupou as últimas semanas na programación Hoxe repasaremos parte deste sobre a cidade e as transformacións urbanas vistas a través do cinema Para iso, falaremos con Iván Villarmea, investigador cinematográfico que foi presidente do Cineclube e agora desenvolve a súa tese doutoral sobre a cidade e paisaxe no cinema na Universidade de Zaragoza. O traballo actual de Villarmea tivo un papel moi importante na conformación deste ciclo. Con el van falar os nosos colegas Uxío, Uxía, perdón, Jorge, Adrián e Isabel. Temos hoxe connosco o investigador da Universidade de Zaragoza, Iván Villarmea. Boas tardes, Iván. Ola, boa tarde, como estades? Iván realizou estudos sobre as transformacións urbanas nos últimos 30 anos, ajudándose de diversos documentais. Sabemos que actualmente está elaborando unha tese de doutoramento. Podería comentarnos brevemente en que consiste? A idea da tese, bueno, empezou xa, pois, igual hai cinco anos, cando traballaba sobre o cinema de Pedro Costa, pola idea de como o cinema pode refletir... Aquí é o que desaparece, tantas paisaxes como o patrimonio social dos barrios, es dicir onde vivia a xente, como vivia a xente, cousas que unha vez que o progreso, a idea do progreso, pois decide que certos barrios teñen que desaparecer, claro, non quedan máis que cicatrices no territorio, na superficie. Entón a miña idea era tentar buscar eh, pegadas desse pasado nas imaxes cinematográficas, para ver a imaxe de ese pasado, pero tamén para ver como o cinema foi pouco a pouco pensando eses lugares que desaparecen, que significado de estar. Entón, pois, nada, puxeme a buscar películas que tratasen este tema. Eh, as de Patrick Hiller, por suposto, son dos títulos máis interesantes que abordan esta cuestión. Comezamos falando do filme London, no que o director Patrick Hiller Mostra unha descoñe cara descoñecida e non tan agradable da capital británica A comezos dos anos 90 Ademais da película, sabemos que faixe un estudo psicolóxico da cidade Durante todo o filme, o narrador fai alusións á figura de Robinson Poderías explicarnos algo máis acerca desta persoa? Ben, Robinson é un personaxe, neste caso, inventado por Patrick Eder Mas que fai referencia á tradición eh, literaria do do London visionario, no? Decir Robinson é unha alusión directa ao personaxe de em eh, Big de, eh, de Robinson Crusoe, e eh, a idea neste caso pois eh, obviamente pois volver a toda a tradición onde a literatura británica pois fai informes, é decir, envia a un informador a cartografiar un territorio descoñecido, e eh, despois dessa viaxe volve pois con todo o relato esa mesma digamos dinámica aparece en novelas contemporáneas sobre a cidade de Londres asignadas por escritores como Jan Sinclair ou como Peter, Peter Aykroyd e despois tamén está digamos, esta idea semellante en sem un filme como Times Film dirigido por William Ravan no ano 86, 1986 que describe que había paisaxe post-industrial das veiras do río Támesis, pois máis ou menos uns anos antes de que cerró de Londres é xerro a mediados dos 80, cando xa se está notando efecto tanto da crise dos 73 pois como das políticas neoliberais do goberno de Margaret Thatcher. Nun momento do largometral se cita a frase do soviético Alexander Gersen que diu o seguinte «Ningúnha cidade do mundo permite a homestar máis longe da xente e a facerse a solidade que Londres». Esta é xa unha das veces nas que se fai incapen a solidade que invade os londirenses, Segundo a súa experiencia personal, ¿canto hai de verdade nesta afirmación? Bueno, eu estive en Londres cinco meses vivindo ali, e, home, a miña experiencia persoal. o problema non é tanto por Londres, sino por a dinámica das grandes cidades, onde os círculos sociais están máis ou menos feitos. E entón, para a xente que chega dende fora, é moi difícil entrar. Entón, supoño que esas palabras estaban referíanse ao momento no que Londres quizá era hacia ciá de máis grande de Europa, Então esa mesma sensación agora mesmo pode ser en calquera gran cidade A que chegueis de migrante Podería explicarnos por que o director do filme Escolleu este período tan convulso Marcado polas accións e os atentados do Ira Bueno, eh, a película está rodada Na a, a, primeira metade dos 90 E entón, mais ou menos E cando Patrick Erick, ten a oportunidade de rodar ¿no? Por exemplo, eh, London foi o comezo Dunha triloxía que logo pois Continuará tres anos despois Robinson in Space, que do ano 97, e logo Robinson in Ruins, que a traducción sería Robinson no espacio e Robinson en ruinas. Robinson en ruinas é donado 2010, entón a idea é que a través deste mesmo personaxe, desta mesma dinámica de facer andainas polo territorio para tentar buscar a identidade dos lugares e a súa memoria... Pois pues claro, a través dese de dispositivo facer fa un comentario sobre a política do momento Entón, por exemplo, Robinson no espacio ao estar final no 97 Fai moitas alusións á inminente elección que Elección geral que en ese caso deu a victoria aos laboristas e Foi o comezo do governo de Tony Blair E logo Robinson en ruinas, como é, está, está rodada no 2010 do que fala e bueno, da crise financeira de 2008 que levou a actual crise económica. Entón, pois, compara as imaxes do, do campo británico onde comezou o capitalismo eh, con oh, as cifras das cotizaciones bursátiles pois do, da crise de 2008 en adiante, por exemplo. Pasamos a falar de outra película que analizaxe, LA Place Itself. Este é un claro exemplo de ensaio metacinematográfico, cine dentro do cine. Sabemos que Viviches un tempo na cidade, polo que lle resultarían familiares as imaxes do filme. sendo lei unha cidade tan importante e carismática, porque lle esa tendencia no cine, a non mencionala, a non facer referencia a ela. Ben, eh, no, o que di exactamente a película de Los Angeles Streets é que Los Angeles é a cidade máis eh, fotografiada do mundo debido á presenza de Hollywood alí mas que ainda sí si é unha cidade moi pouco fotoxénica, xa que non, o cinema comercial de Hollywood non permitía eh, comprender a totalidade da cidade nin, nin a súa complexidade, es decir sempre representaba partes que privilexaba o West Side fronte a outras regións máis coadas da cidade. Bueno, en realidad, de Los Ángeles non é tanto unha cidade como unha región urbana, porque agora mesmo, a marxe de, de que ali vivan máis de 15 millóns de persoas o tema é que están repartidos por cinco concellos e as distancias son de, de 200 kilómetros norte-sur-este-oeste entón claro, estamos falando dunha extensión moi grande que o cinema non pode abrangular na súa totalidade ou da... por menos o cinema comercial nunha parte da cinta falase sobre o exceso de protagonismo de Hollywood na cidade, chegando incluso eclipsala, isto é un factor negativo, pero que aspectos positivos eh, conlevou. Bueno, a parte positiva é que todos sin han interesado en los Ángeles, porque somos mucho de ese lugar, eh non tanto porque nos interese ni en axiografía, ni en a historia de ese lugar, sino simplemente como consumidores pues pois, de eh de cine más o menos comercial que non podemos mantenernos pois a marxe de que Los Ángeles é eh, como unha cidade privilexiada pola representación cinematográfica debido a que Hollywood está ali. Dice incluso que a industria cinematográfica vampiriza o territorio californiano e agora xa non é posible pensar o territorio sin as súas imaxes cinematográficas. É dicir, que habería unha relación directa, unha incluso sustitución, sobre todo en termos eh, temporais. É dicir, non podemos pensar o pasado de Los Ángeles sin pensarnos en os avatares cinematográficos. Entón, por exemplo, Los Ángeles nos anos 40 para ser a cidade do cinema negro, por exemplo. Moitas das películas ambientadas en Los Ángeles falan sobre a degradación dos valores morais, o crime ou o adulterio. porque que LA é tan bo escenario para refletir iso? Boa, a tradición que ven do cinema negro empezamos nos anos 30, coa literatura de Charler, de Raymond Chabler, que logo agasta Hollywood. E o problema é que, a partir deste mito que está localizado, digamos, eh, nese tempo, Creo un discurso sobre que, claro, toda esta corrupción que pode haber en Los Ángeles hay que esquecela. Eu como, ensino películas como Chinatown, como Elite Confidential ou como Quem Ganou a Roger Rabbit, ¿no? Esta idea de sempre hai moitos escándalos e moita corrupción, mas a única solución é esquecerlos, ¿no? Entonces un poco acuerdo que falando con Tom And en allí en los Ángeles, él, en geralald non le gusta mucho este tipo de películas, porque te parece que lo que ensinan eran a esquecer a memoria de la ciudad, a memoria real. real.ón él reidica que las otras películas eh, también en los Angeleses que por la contra si oponen a experiencia a cartografía cognitiva cotidiana dos habitantes, dos barrios non, non moi representados no cinema. No? Então a idea sería un pouco fronte a estas ideas de estas películas que dín que que todo é corrupto e temos que esquecerlo, pois, tentar ver como si existe outra cidade onde isto importa. De todas as películas mencionadas no documental como Double Identity, Chinatown, Os Exiliados ou Blade, baixo a túa opinión experiencia, Iván, cal é a que mellor retrata a vida de estilo desta cidade? Bueno, digamos que a película que explica a cidade, eu penso que para nós, para a xente igual con menos de, de 40 anos, a xente digamos que non podemos remontarnos na nosa memoria personal ao cinema negro, para nós ten que é, é, é, é, é Chinatown, porque é unha película que nos anos 70 vai ao mito do da cidade e o digamos que o actualiza, ¿no? Entón, bueno, aparte a min gusta bastante Chinatown, eu penso que está ben conseguido esta idea de eh de, de falar do poder, eh falar de experiencia de, bueno, o personagem de Te Guitis atravessa moitos ambientes nessa película e podes ver, pois, por exemplo, cando ficas en coche, eh ese é o seu principal problema, e eh? hai unha escena moi divertida na que eh, vai ali a casa de dun antigo cliente, eh levanta o dame e pídele por favor que o leve algures no seu coche porque incluso, claro, eh, de, o tamaño de Los Ángeles non permite camiñar na cidade, facer as distancias a pé, e menos que pues, non estás puxindo, non? Entón, cuido que, de todas as filmes posibles, ainda hoxe, Chinatown é un filme moi recomendable para tentar comprender a cidade, porque, ainda que os escándalos de corrupción cambien, mm, por desgracia, dinámica do poder, mm, hasta certo punto mantense en canto a tentar apropiarse do espaço público e tentar obrigar aos cidadans a adaptarse a súas reglas pois como corre, por exemplo si, novos escándalos nesta viña puderon ser eh, no ano 92 as revoltas que houve en Los Ángeles e recentemente un caso moi concreto que trazo un documentario chamado Xardín de Gardin que fala de como a poboación latina do barrio de South Central foi expulsada do xardín comunitario onde cultivaban pois a terra para producir os seus propios alimentos Despois incluso de que recibísen visitas do, do alcalde prometendolle es que os iban a apoiar, pero ainda así o propietario xixiu si que fosen expulsados. un dos filmes que conformaron o ciclo Los Angeles Plays Itself, Tom Anderson utiliza as imaxes desta cidade norteamericana, a máis filmada do mundo, para descubrir a ficción ideologizada coa que Hollywood agocha a súa realidade. Mais, cal é a ficción que construen os films ambientados na nosa cidade? Como a Los Ángeles estudada por Tom Anderson, é do mesmo xeito que as políticas das sucesivas alcaldías, a imaxe de Compostela no cinema proxectase únicamente cara ao de fora, a turista, o peregrino, a estudante de intercambio. A cidade galega máis representada no cinema, por non dicir a única representada, dedúcese na pantalla desde as primeiras imaxes na casa da Troia ás rúas máis turistificadas da zona bella, nun hollar que oscila entre o cartón postal e o anuncio de Gadis. A compostela firmada non só exclua a imensa maioría do territorio, senón tamén calquera tipo de veracidade diante dos seus habitantes. Así, a casa do cabildo da... do Lapis do Carpinteiro pode acoller unha ampla mercería e a rúa nova de trece badaladas esconder unha macrodiscoteca. Os compostelanos non importan, porque o aproveitamento da cidade é colonial e, ao final, a vida ali é imposible. Todos son bares, igrexas, souvenirs, meigas e orballo. Como corresponde un cinema e produción industrial guionizado polideoloxía dominante, proíbese calquera tipo de disgresión sobre imaxe de feitice e beleza que transmiten as guías turísticas. Non existen no cinema comercial as 20.000 persoas en risco de exclusión social, senón apenas pintorescos músicos de rúa. Non aparecen nin a compostela rural, nin o ensanches en planificación. Todos son pedras, lases e barroco. Non por casualidade, boa parte dos filmes con escenario galego sitúanse no pasado. A industria fílmica non ten maquillaxe a bonda para ocultar a realidade actual da cidade. Por suposto, nin a denuncia da de ocupación policial da cidade, nin ningún tipo de resistencia, conseguirán nunca coarse no gramado do celuloide capitalista. Nin sequeran aqueles aspectos que chegaron a ser aproveitados por outras ramas de industria o logo de nunca máis sega vender camisolas para os turistas, pero aínda non produciu ningún só minuto de audiovisual galego de ficción. Con todo, hai outras miradas. Fora da postal, a Cámara de Superoito de Carlos Varela recollía como as forzas policiais impedían a entrada dunha manifestación pro amnistía na zona bella. A poboación de Compostela é excluída do reduto turístico como, como é da representación fílmica, con violencia. Deste De lado da barreira policial, as cámaras que non forman parte da industria súmanse ás fileiras dos que queren reconquistar a cidade e as pantallas. En iso estamos. E ata aquí o que deu programa de hoxe Lembrade que o Cineclube de Compostela Proxecta todos os mércores ás 21h30, nove e media da noite Na xentalla do Pichel Agradecer tamén a presencia hoxe aquí Dos nosos colegas de xornalismo Isabel, Uxía, Jorge Adrián O Vindeiro de Mércores teremos unha sesión especial programada polos compañeiros e compañeiras do blog A Cuarta Parede, que estará no Cineclub para realizar a presentación dos filmes que proxectarán. Ata o próximo programa. Proletarios do mundo, unídevos. <risas> Contra a reforma laboral, folga xeral. A clase obreira é o mellor, burgueses atrás atrás. <risa> nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Shoot it up.